То чого сидимо тоді по конях? Базар під Шулявським мостом скоро буде розходитися. Базар базаром. Він справді прокидався і засинав за власним режимом. А ось компанія змовників розійшлася не скоро. Негр Марсель виявився на диво компанійським хлопцем, легко погодився Зганяти з Бабкіним та його друзями на Полтавщину, поїсти, попити там за рахунок спонсора і головне – постаратися переважно ліпше жувати, аніж говорити. Новоспечену угоду, вже добряче заведені коньяком журналісти, вирішили негайно обмити і тепер уже, взявши темношкірого Марселя на борт, продовжили культпохід питними закладами. Одначе сам Марсель, єдиний поки що тверезив з усіх присутніх, попередив, хоч в Україні нема режиму апартеїду, не в кожному нормальному шинку, будуть раді такому відвідувачу, як він. Свої слова відразу підкріпив прикладом. Якось у кафе, куди вони з другим китайцем зайшли просто випити соку, до них причепилася компанія яка, на диво, теж пила безалкогольні напої. Коли бармен нарешті викликав міліцію, з'ясувалося, що компанія, з якою щепилися іноземці, належала до якогось радикального націонал-патріотичного групування, де на алкоголі наркотики накладене суворе табу. Звичай там настільки суворі, що того з членів, кого зловлять, бодай, з пляшкою пива, здають у міліцейський відділок як алкоголіка. Ну, а якщо, не дай Боже, когось запідозрять у вживанні наркотиків, його домашню адресу вчорашні однопартійці повідомляють по анонімній телефонній лінії, куди громадяни можуть дзвонити і здавати наркоторговців. Само собою репутація в патріотів була бездоганною, африканці з китайцем забрали до відділку, і не випускали до тих пір, поки їх не викупили земляки. Тож, зайвий раз, з'являтися в потенційно небезпечних місцях Марсель відмовився. Через брак іншого виходу Бойко запросив компанію до себе додому. Пересувалися вони на таксі. З тактичних міркувань Зубок відправив водія разом із Бусиком до київських родичів. Хоча вони і діли в інтересах Боженка, а водій працював на Боженка, все одно зайвих подробиць знати не мусив навіть замовник. Коля не був певен, що його інвестор, навіть маючи велику охоту виграти тендер і готовність іти до кінця, та не гребувати жодними методами, крім, звісно, відвертого криміналу, нормально поставиться до того, що у ролі американського багатія виступає. Чорношкірий секонд Секонтгендом і з під Шулявського мосту, через те зубок мусив трусити гаманцем, витрачаючи на таксі більшу частину своєї представницької суми. І Рабойко, хоч і попереджено, що чоловік везе додому гости, все ж таки здивувалося, побачивши в не зовсім уже тверезі чоловічій компанії негра. Та після серії компліментів на свою адресу трошки поміняла своє ставлення до ситуації і вже підвечер охоче підспівувала на узгодженому чоловічому хору, який у різнобій тягнув «Ой чий-то кінь стоїть, стюардеса по імені Жанна» і «На полі танки рахаталі». Потім, коли компанія нарешті розійшлася, Ірина категоричним тоном почала вимагати від Максима, бодай, загальних пояснень. Куди це вони всією гопкомпанією, включаючи Негра, зібралися завтра з самого ранку? Максим, згідно з домовленістю, зберігаючи таємницю, обмежився тим, що пообіцяв дружині дуже її здивувати вже до кінця тижня. Причому сюрприз буде неабийки приємний і все ж таки не витримав, натякнув на можливість за кілька тижнів змотатися за кордон і відтягнутися там, ні в чому собі не відмовляючи. А щоб заінтригована Ірка не тягнула з нього все до кінця, Бойко підхопив її на руки і поніс у спальню закріпити майбутній успіх абсолютно надійної справи. Те, що їхня абсолютно надійна справа навіть серйозніше, ніж припускав Максим, стало ясно вже наступного ранку. А саме в ту мить, коли Бусик з київської групою підтримки підприємця Григорія Боженка під'їхав до пам'ятного знаку на трасі, від якого починалося потрібне їм містечко. Напередодні Коля Зубок подзвонив йому так довго і плутано, доповідав – кого вдалося замінити в групу підтримки. Причому основний наголос робив не на залучення американця Марселя, а на тому факті, що в Києві всередині липня важко знайти когось серйознішого за помічників народних депутатів. У результаті Боженко був твердо переконаний умовити навіть дві праві руки двох відомих політиків Вартувало йому посланцеві неабияких зусиль. Ну, а негр Марсель – це взагалі несподіваний успіх. Американський друг, саме того депутата, якого представляє Костянтин Петрович Бабкін. Тож Костя, незважаючи на спеку, мусив одягнути відповідний статусу костюм, який узяв на прокату фірмі ніби на весілля, і який мусив здати таким, яким брав, бо в іншому разі доведеться платити повну вартість костюма. Сєва присяжний дозволив собі вдягнутися більш демократично, хоч і почепив дорогу краватку на шию, але поїхав без піджака, лише в білій сорочці з короткими рукавами. Власне, так і повинно було бути, Сєва представляв демократичного політика, Бабкін – політика-консерватора. Найскладніше було вдягнути Марселя. Виявляється, жоден з учасників операції, включаючи Миколу Зубка, навіть приблизно не уявляв собі, що носять тепер сини чорношкірих американських мільйонерів. Марсель теж не міг допомогти. І тоді Максим запропонував вихід. Нехай той вдягнеться просто і охайно. Нормальні мільйонери, а тим більше діти нормальних мільйонерів, ніколи не хозуватимуться багатством і не шикуватимуть, привертаючи до себе увагу. Звісно, одяг потрібен новий і бажано не з базару. Грошей на шопінг ні в кого не було. Довелося просити водія, аби позичив у своїх київських родичів. Той лише поцікавився, коли борг повернуть, і, головне, хто повертатиме.